Però, a l'acabat l'entrenament, una sèrie de jugadors, entre ells, Alès Vidal, també diré el nom d'un altre, perquè després recordaré una cosa que va passar, que és Jordi Alba, es van quedar al, al camp fent, doncs, pues, bueno, llançaments de pilota a la canasta. Saps això? A la canasta que tenen de bàsquet. Sí, una cisteria doncs, xutant. D'acabar. Vale. Xutant, no, no, no, xutant Xutant, xutant I, uh, a més a més Aquí hi, ha, hi han apostes Fan apostes uh, Si han hi ha, jugar, no? que la fiqui 3, guanya no sé què i tal no? ben, Apostes normal. en diners sí. I aleshores, la Vidal es va ficar Va començar a provar-ho Una vegada, dues vegades, tres vegades Quatre, i... Ai! Com què hi ha Ui, ui, a la quarta o cinquena vegada que prova un llançament... Ai, ai, ai, que aquí, me noto algo aquí, eh? Com? Que, com que et nota? Sí, sí, sí. Ui, ui, ui, ui. Es lesiona. O sigui, no es lesiona entrenant. Es lesiona fent post-entrenament, fent xurrades. Si o sigui, l'Eix es lesiona en acabar un entrenament... Acabar un entrenament... Fent un divertiment amb els un companys. un divertiment, clar. Això, imagina't, en una setmana tan important que la setmana de l'Atlètico de Madrid al Vicente Calderón i després anàvem a la Noeta, Sí, sí, sí, sí. No, sí. a partir del Camp Nou. A partir del Camp Nou. A partir del Camp Nou, amb el Madrid i després anaven a Noeta. O sigui, una setmana mm. superimportant, que aquí tothom tenia que estar concentrat. Una setmana on el Barça es deixa mitjana. Llons, resulta que també és mala sort. Tampoc sí. direm que pobre no, veure... xaval... Eh, com això... s'ha de pensar que fent això es posicionarà? També és veritat que són eh, una forma anormal d'entrenament, perquè mai, mai ningú entrena fent això. O sigui, això és com una mica per passar el temps. Però en aquest cas... El va lesionar. Clar, i aleshores imagina't quan li comuniquen al Vicent Riquí. Buh! Amb raó. Que a Les Vidal s'ha lesionat. I clar, home, s'ha lesionat, si ja... Si hem acabat l'entrenament, fa 10 minuts. Ja, però és que ha fet proves, ha fet allà jugar una lluesca amb alguns, i s'ha... Clar. Amb això, ja li va fer la creu definitiva, que ja la tenia una mica marcada al dia de l'Eivar. Al Periscop. Al Periscop, en recordeus que va a hacer este comentario. el banquillo, el haciendo minas... Evidentemente que no... no eso, eso no era. Sí, sí, no, sí, eso sí. No, es, no es prou. Pero suma. Pero, clar, suma. Vamos, a con los vamos a hablar con los Periscopers. Vamos a hablar con los Periscopers. Hombre, familia, ¿otré por aquí o qué? Aquí, lo mejor de hoy. Lo mejor de hoy. Parchisito y... y, y Poga cosa más. ¿Qué tal, ¿Qué tal el, el banquillo de, de Leibar? ¿Cómo Baquillo, están? Banquillo, muy bien, con Jeremia al lado, como muchas veces. Entonces... ¿Qué? Muchas veces? Hacemos, hacemos migas ya, poca a poca, vamos haciendo migas. Una vegada que li comuniquen això a Luis Enrique, agafa un bon cabreig, perquè, a més, jo crec que ell tenia previst fer-lo jugar a Noeta. Perquè, clar, tenia que fer moltes rotacions... Sí, sí, sí, sí. era, era un bon dia. Recordeu que Noeta va fer al mig camp, va ser aquí, era un desastre, que va a ser la rarra fina, ja va bé, clar, perquè volia fer rotacions... I aleshores, potser, ell tenia en ment posar Ales Vidal. Pot ser. I aleshores, clar, se li va caure tot. Boh. Eh? I va, va tindre... No va ser una lesió greu, tampoc. O sigui, no direm... Oh, se va trencar, no, però ja va ser suficientment greu per estar de baixa 10 dies. Dies importants. Clar. Llavors, eh, una vegada que es recupera de la lesió, sí que és veritat que la seva actitud... Ha baixat. Ha baixat.